Do you know how to read? Ja. Yeah. Hei, og velkommen til vores nye podcast, Bogmærket. Uh, vi har lavet uh, Bogmærket, fordi vi synes, at der mangler et litterært indslag uh, som podcast, som ikke nødvendigvis er super høykulturelt eller pæt. Vi er de to værter på det her podcast, og jeg heter Katrine Frick. Jeg læser nordisk sprog og litteratur, og jeg er på førsteår kandidaten. Øhm, og jeg elsker bøger. Hjemme ja, mig er det sådan, at øh, jeg har en kæmpe stor bogreol, men der er ikke plads til alle mine bøger i den her reol, og derfor har jeg lavet et system, hvor at når jeg har læst en bog, så ryger den ned i kælderen, og det medfører sig, jeg lige nu har fire kæmpe store flyttekasser stående ned i min kælder fyldt med bøger. Jeg hedder Josephine Valentin, og jeg læser også Nordisk Sprog og Litteratur første år på kandidaten. Jeg er så sidefra i dramaturgi, og mine bogreoler står så godt nok på mine 12 kvadratmeter bærelse. Men bøgerne på dem står i lag og sorteret efter højde. Og det er ikke fordi, jeg har OCD eller noget, men der er bare plads til flere, hvis de har samme højde. Det er for mig et godt råd. Vi vil lige kort præsentere, hvad vores program for i dag er. Øhm, og det første, vi vil, det er at præsentere den bog, vi skal snakke om i dag, og forfatteren. Øh, så bagefter vil vi diskutere, øh, hvordan man ligesom tager udskuddene ind i hovedrollen i den her bog. Og så øh, har vi et indslag, som hedder Forfatteren siger, hvor vi vil fortælle noget, som forfatteren har sagt omkring et spørgsmål, vi har stilt. Og så har vi øh, nogle lynanbefalinger til spændende bogevents eller steder, du kan købe bøger. Og så til sidst, så slutter vi af med ø uh, facts som er sådan spørgsmål fra jer eller ja, hvis vi har andre gode ideer til jer. Den bog vi har valgt at snakke om i dag, det er uh, vi andre bor har bare som blev udgivet i 2016 på Gyldendal. Det er Patrick Ness, der har uh, skrevet den. Ehm, um, på engelsk der hedder den The Rest of Us Just Lives Here. Uh, Patrick Ness, han er 45. Han har skrevet otte bøger, nogle noveller og noget Doctor Who. Øh, og så er der kommer der en ny bog, der hedder Release her i 2017. Han er nok mest kendt for Monster, eller på engelsk er Monster Calls, som lige er blevet filmatiseret med Liam Neeson, der ligger stemmen til Monsteret. Øh, bogen <laughs> handler om Mikey, som, øh, som øh, rent faktisk har OCD, apropos. Og, øh, han øh, han vil bare gerne bestå sin eksamen, han vil gerne snart ud af high school, må det være, de går i gymnasiet. Og videre med sit liv i college, han vil rigtig gerne flytte fra den her lille forstad, han bor i. Men det der er med at være teenager i den her verden, han bor i, som lidt af vores verden, men ikke helt. Der er der nogle børn, som hedder Indie Kids, som altid redder verden, og det er fra vampyrbølger inden. Det er fra vareulve, det er fra fæer. <laughs> ja. ja. og, øh, og ham Mikey hans, og hans venner, de er ikke rigtige Indikates på nogen måde. De er lidt udenfor, og alligevel så oplever de alt det andet, som Indikates oplever, men Indikates redder bare altid verden. Så Mikey og hans venner, det er, det er dem, der bare bor der. Og, og grunden til, at vi rent faktisk øh, skal snakke om den her som det første, det er egentlig fordi, at øh, jeg, læste, øh, jeg læste bogen øh, i december og, øh, og der kommer der simpelthen en artikel i, øh, i politiken. der hedder Æv, forfatteren bag og tidets ungdomsbog, Skuffer Og det synes jeg var en lidt øh, ærgerlig titel, anmeldelsen på Politikken er øh, super kort, og den får I også lige med her så en indviklet ungdomsbog holder en fjantet og ironisk distance til sit stof. Tænk om den forfatter, der har skrevet Otilds bog Monster, kun har haft det ene skud i bøs bøssen. Øh, og så fortsætter han lige med 10 linjer om hvor skuffende bogen er. Øh, og og så slutter han med at sige så so kort og godt æv. Ja. Yeah. Og det er Steffen Larsen for politikken, der har skrevet det 10. december. Eh øh, og, øh, og personligt var jeg super begejstret for bogen, så jeg kunne ikke helt forstå det. Og så øh, tvang jeg Katrine til at læse den, for at høre, om der var noget galt med mig. Ja, og selvom der godt kunne være noget galt med dig, så var der det faktisk ikke i det her tilfælde. Det var virkelig en fantastisk Yay! bog. Og det emne, vi som har valgt, at vi skal snakke om i forhold til den her bog... Det er det her med, at det er udskuddet af hovedrollen, og hvordan han ligesom kommer rundt om at få dem trykket ind, så de bliver hovedroller uden at være øh, ja, dem, der skal redde verden, eller hvad man skal sige. Ja. Øhm, ja. Og vi møder jo øh, Mikey, som du lige har fortalt om i den her historie, men ud over det, så møder vi også øh, Mikes storsøster Mel. Øhm, som har en spiseforstyrrelse. Ja og Mike's lille søster Meredith, som er den mest normale af dem og som klarer sig sindssygt i skolen. Eh øh, så møder vi Jared, som er Mike's bedste ven og som er kattegud og bøsse, halvkattegud og bøsse. Ehm så møder vi Henna, som er Mike's crush og Bandoms og os øh, er Mike's søster Mills veninde. Så på et tidspunkt kommer der også en gut der hedder Nathan, som er et indiket, men som er flyttet og derfor ikke er det mere. Og synsyg læger. Ja. Yes. Men Josephine, hvad tænker du om den måde han har formået at trække udskud ind i hovedrollen? Eh, uh, jeg synes det er lidt befriende. Det eh uh, nu er det har jo en ungdomsbog, kan man sige, men uh, men som voksne mennesker på 24, så uh, fik vi også med <laughs> af den så synes jeg. Eh ja. uh, men ehm uh, men jeg synes, det er lidt befriende, at man ikke behøver at være perfekt for at godt kunne sige noget, der er godt. De er super, Michael, som jeg fortæller, er super humoristisk. Ja, ja, han er en virkelig god jeg-fortæller. Ja. Og noget det han som Patrick Ness gør i bogen, øh, for netop at markere det her med, at det er udskuddet, vi har med at gøre, det er, at han øh, starter hvert kapitel med at fortælle om hvad Indicates'ne laver, øh, og hvad der sker for dem i det her kapitel. Så du får lige sådan et, en introduktion om, at øh, når i det her afsnit, der bliver det her Indicat dræbt, og det her Indicat bliver, øh, bliver lavet om til en zombie eller et eller andet. Og så går han ligesom videre til at fortælle hverdagslivet for de andre. Altså hvis nogen af jer har set Buffy, øh, så er Indicates egentlig bare det scooby gang fra Buffy the Vampire Slayer, øh, som render rundt og hele tiden... Sådan stødr ind i ting som de skal klare for at overleve. Det kan være at deres kæreste i virkeligheden er en vampyr eller eh øh, deres bog prøver at æde dem. <laughs> det virker lidt fjollet, men øh, men det er jo sådan noget som vi har set tusindvis af gange og læst. Ja. bøger om os, altså ja, ja. både nu og og førhen. Øh, og så, så har vi så dem her altså, der bare bor der, som så er bajke, så de kan se de her indicents løbe forbi, ikk'? Ja. Jeg synes det er virkelig eh øh, jeg synes, det var virkelig sjovt, at jeg grined ret meget undervejs. Mhm. Ja, altså det er lidt som om, at vi har med en bog at gøre, som, som lige så godt kunne have været en en Harry Potter-bog, men som bare handler om alle de andre, der går på Hogwarts, mens Harry Potter vinder det hele. Ja, dem der, man lige får med som birollen, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men noget af det, jeg så synes har været eller var sådan lidt kritisabelt i den her, det er, at indikætsene faktisk ikke kan redde verden uden den gruppe, vi følger. Nej. Fordi der er en scene til sidst i bogen hvor Jared genopliver et indiket for at de kan redde verden. Øhm, og det synes jeg sådan, det ødelægger lidt den der med at de bare skulle broder. Ja. Eh, øh, altså jeg synes at, at det man man deltager jo aktivt i et samfund, vi er boder. Altså også selvom at man <laughs> ja. måske ikke gør noget, så jeg tror mere det er sådan en kommentar på at at selvfølgelig har alle indvirkningen i i sit liv, men vores gruppe går jo ikke ned og bekæmper mærkets fyrste <laughs> nej bagefter kan man sige de de går jo bare hen og får deres bevis på at de bestod high school. Ja. Ja, der største frygt i bogen er at øh, skolen skal springe i luften, som den gjorde for nogle år siden, inden at de får når at få deres bevis, så de ikke kan komme <laughs> videre med deres liv. Ja, det ja, det er rigtigt nok. <laughs> det er lidt fjollet. Men ja, og det er meget interessant det der med at man bare følger øh, ham her Mikey og hans helt almindelige øh, kedelige liv og hans jalousi over for ja, eller omkring ham og hans forelskelse i henne og sådan, at man bare følger sådan en almindelig teenagepersons liv. Ja, jeg tror det er sådan på side 10, øh, at det bliver sådan sagt at Jared er en bøsse. Eh øh, og selvfølgelig har de har de brødt noget Jared og Mikey, fordi at man er vel nysgerrig. Øh, <laughs> ja. Eh den er meget nede på jorden, sådan, det det kender du jo godt. Det siger han også tit. Sådan læseren er eller altså, jeg ja, bliver talt direkte til læseren, ja. og det, man bliver meget inkluderet i bogen. Ja. Og det er rigtig fedt. Og det er sådan en, en en god måde at få læseren til at føle at man rent faktisk behøver at læse den her bog. Mm. Ja. Ja, altså vi vil nok bare gerne sige at, at vi synes at den her bog var mega god. Ehm, og jeg synes jeg synes også andre skal læse den. Nu har jeg fået Katrine til det. <laughs> <Ja>. <laughs> Så måske kan vi også få nogle af jer til det. Æ, vi, har, vi har ikke afslået hele handlingen, vil vi sige. Æ, der er nogen med lysne blå øjne. Uh, yeah. Der er nogen, der får hukket hovedet af. Måske flere. Det, det siger vi ikke noget om. <laughs> du har aldrig sagt noget om det. <laughs> vi siger ikke, om der er flere. <laughs> Nej, måske flere. Måske, okay. måske tusind. Spring af skolen i luften. Er der noget om One Direction i bogen? Måske? måske? måske? One Direction? Ja, ja, ja. ja. Nå ja, ja, med. Ja. <laughs> Nemlig. Så øh, og så øh, ja. Så tror jeg også bare at vi vil støtte et slag for at de der anmeldere i politikken måske ikke altid har ret om at det godt kan sig at læse noget, selvom at det har fået en dårlig anmeldelse. Ja, selvom titlen på anmeldelsen er æv forfatteren bag og tids ungdomsbog skuffer. Så øh, så er det okay lige at læse bogen og danne sin egen mening. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Ja, man kan altid tvinge sine veninder til også at læse dem, og få samme mening som en og, selv. Altså den, er, altså, den er relativt hurtigt læst, fordi øh, det er en ungdomsbog, og øh, ja, den, den kræver lidt, at du selv skal tænke, men, øh, men 200 sider, mm. det tror jeg er klar. Vi har fundet på det her indslag, der hedder Forfatterens siger, og, øh, og egentlig så vil vi ikke have, at forfatteren siger noget <laughs> om sin egen bog. Det er egentlig det, vi vil gerne stille forfatteren et spørgsmål. Det er et spørgsmål. Ja, vi vil godt sige, det grænser sig til at være fjollet. Ja. Det behøves det ikke helt at være. Vi håber, der kommer noget genialt ud af det hver gang. <laughs> øhm, så vi har, vi har skrevet til Patrick Ness. Vi har ikke fået svar endnu. Øhm, men, øh, men vi regner stærkt med det. Ja, det kommer. Og, øh, og så fortæller vi jer selvfølgelig, hvad han sagde. Øh, det spørgsmål, vi har stillet ham, det er... Øh, Would you rather take Harry Potter or Bow Baggins with you on an epic quest? Ja. Og jeg er ret overbevist om at han kommer til at vælge Harry Potter, fordi han har jo altså, valgt at flytte til eh øh, hvad hedder det, England og han True. altså sådan nu ved jeg godt at Tolkien også er fra, øh, fra England, men men det foregår i England det her. Så derfor tror jeg at han kommer til at vælge Harry Potter. Ja, altså jeg tror han relaterer sig til til Bilbo, Bilbo. Sådan en en mand der ikke rigtig øh, gider sted, men men lige som oplever de sindssyge ting. Ja. Fordi Bil Bilbo er sådan lidt ligesom Mikey. Han, han bor der bare, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> Og så, så, så er han der, da, da dragen dør. <laughs> men sådan er det men jo, også, med, jo er, nej, er det også lidt med Harry. A Harry ikke, Potter er har The Chosen One. Ja, ja, men han vælger jo ikke selv, at han skal være The Chosen kald One. Han vil have The Chosen One. Det kan godt være, men han vælger det ikke selv. Det er ikke nej, men det er der jo aldrig nogen, der vælger. Nej, men du ved, han virker ikke til at være skide glad for det i nogen af filmene. Det virker som om, han ikke rigtig gider noget af det, han bliver sat til. Ja, altså, det er jeg ikke enig i. Jeg tror bare, han er lidt overrasket over, han skal gøre det, men nogen skal jo gøre det. Ja. Og det, det er The Chosen One. Sådan okay. er det bare. Jamen, det kan jeg godt sige. Det er til. lidt som, når man skal skrive en opgave. Der er ikke nogen, ja. der gider at skrive opgaven, men du er blevet valgt til at gøre det, ikke? Ja. <laughs> det er jo virkelig en rolig sammenligning. Ja, det virkelig god. Ja, men det bliver helt vildt spændende at se, hvad han siger. Ja. Det glæder vi os til. Så øh, har vi lige sådan en, øh, en lille anbefaling til jer om øh, et litterært event, der kommer til at ske. Øh, og det er den 8. marts på Rigskov Bibliotek, øh, som handler om Tove Ditlevsen. Det hedder Drømmen om i går om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab. Og det foregår fra klokken 19 til 21. Øh, og det er en del af År 100 års festival. Øh, Deredover vil vi gerne lige anbefale jer en bog. Og den hedder Nixon af Nathan Hill den er lige udkommet her den 28. februar og det er en gigantisk murstensroman på 752 sider, men derfor glæder vi os stadigt til at læse den. Øhm, og den er blevet øh, blevet sammenlignet med John Irving og øh, Jonathan Franzen. Ja. Vi har altså ikke selv læst den endnu, men øh, men vi kommer til det. Den ja. er øh, den er virkelig flot. Der står sådan Nixen med flotte bogstaver på farvede bogstaver. En, ja, på en beigeagtig baggrund. Ja, den ja. er fantastisk. Vi glæder os og øh, så håber vi på, at næste gang, så har vi nogle spørgsmål fra jer, vi kan svare på. Øh, eller generelt bare spørgsmål. Vi er på Twitter. Ja. Øh, så hvis jeg har noget at om, så kan I altid øh, lige tweete os. Oh yes. Øh, på bogmærket. Ja, med AE e i stedet for A. Ja, fordi at, øh, man kan ikke hedde noget med A på Twitter. Øh, bogmærket underscore PC. for vi er et podcast. Yep. Wow. En anden ting, vi også bruger vores Twitter til, det er, at øh, vi laver lige en tweet per bog, vi har nævnt, så at man hurtigt kan se, hvad der er for nogle bøger, vi har nævnt i, øh, i dagens program. Øh, så hvis man nu ikke lige fik fat i, at det var Patrick Ness, og vi andre bor har bare, vi snakkede om, eller øh, hvad den der Nixon nu lige hed, så står det inde på Twitter. Og ellers så spørger I jo også bare. Og, øh, og vi vil gerne have spørgsmål. Og hvis I nu også har en god idé til forfatterens siger, eller en forfatter, I gerne vil øh, vide noget fra, så skriv det spørgsmål til os. Vi glæder os i meget. Ja. til at fra jer. Tak, fordi I lyttede med. Ja. Og øh, så sætter vi bogmærket her.